Bueno, ba, lehen ba egin dugu aurreikuspenak ziren e, ikusita emaitzak nolako lehen balorazio egiten duzu? Bai, nikuste dut hor e, argi geratu dela paisaje politikoa e, berrantolatzen edo berri egituratzen e, ari dela, lau bloke nagusiren inguruan e, PNV, Bildu, PSOE eta PP eta Aldiz Orduraste ba e, presentzia instituzional zeukataren hainbat alderdi cheeky Ba, Naiko kinka larrian daude, hor e, adibide da gisa, ba, ara larbera, e, ezker e, edota edo eta UPEID, eta da azken finean, ba, e, modu sakonean e, mapa politikoa e, berkonfiguratzen ari dela eta maila batean simplifikatzen ere, e, alegia lau ardatz edo hildo nahuzien e, e, inguruan ez beste elementu nagusi bata, da, ba azken finean eh ba eta bereziki bilduk gorakada e, nabarmena ezagutu duela. ez bakarrik e, Gipuzkoan, Gipuzkoan ikusten da hainbat e, ba udaletxe beregaratuko dituela, eh Bermeo, eh Hernani Bergara, aputatu, Askotiia, Speitia, Arrasate, Zarautz, Tolosa, alegia oso eh ba hiri eh direnak. Eta horrik usten da, ba, aurrea pauso nabarmena izan dela, ez? Eta e, horrek baduka beste implikazio politiko bat, alegia, ba, normalizazio politikoaren bidean, ba, aurrea pauso nagusia dela, ez? Ezkarabertzaleak e, bide zibil eta politikoen e, aukera egin zuen, eta bide horren ba, bide horretan, ba, bultzadan agusi bat izan da, eta uste dut, Bilduren alde, bozkatu duen hautezleguaren zati batek ba, apostu hori e, ba, sendotu nahi izan duela eta horregatik besteak beste bozkatu inge duela Bilduren alde. E, Zure ustez eguzki urteaga e, Bildu koalizio bada, beraz ezkera bertzelako zatzen du alkartasunak eta alternatibak, e, Gipuzkoak dagotkunez da lortu behit dituzte maizzeriko berenak, badira zenbait e, dozier importantea dira zarpide durandiko trenarena, bada ondakineen e, kudaketarena, eta koalizio hortan bizike iritzi e, e, ezbernea dituzte koalizio kidek. Nola ikusten duzu elkarri bizitza hori koalizio horretan e, Benetako gai egunerokoak azendirinen araztartzen? Nikosteup Arazo ezke la indeste koalizioan barruan egon e, daitezkeen e, iritzi ezberdinen inguruan hor baude 2 2 3 kultura politiko desberdin hori da baina azpi egitura e, nagusien inguruan adostasun bat badagoela esan daiteke Arazoa gilo izan daitekeak gainontzeko alderdiekin eta hor ikusten da momentuz sondeoak biote Da, Gipuzkoan, e, oi eta bi edo oi eta lortuko nituzkela bilduk, ez? arla beste bat izango luke. Orduan, hori zilitzateke berez nahikoa izango gehienko absolutu edukitzeko, ez? Orduan, galdera izango da ez badu majoria absolutua lortzen, da PNU-ek berak zerrengo duen. Zerren hor, PNU-ek ematen dizkioten eskainoak ikusita eta soheri zenbat eman dizkioten ikusita, da ikusi beharko da PNU-ek zaronako jarra badaukan. E, Autezkonde hauek, e, Euskal Herri osoan eta Estadu osoan e, kontutan hartu ezkero, botu kupuru ari gaukionez, bilduk e, berreundalaro eta malau mila botu lortzen ditu, eta pene hauek irureundu azortzen mila. Alegia oso diferentzia txikiadago, ez? Eta hori, benetako mezu bat da PNV entzat, ez bakarri gipuzkoa, bezik edo, erki dago guztian, eta e, egoizu aldarri osoan, ez? Orduan duan, e, uste dut horrek e, ba, PNV e, ausarketa sakon bat e, eramatera bultzatuko duela, eta ikusi beharko da, azken binean, PNV-ek zeronako jarrera eta zeronako paktoak e, martsan jartzen dituen e, biartik aukera. Azken galdera bat, peraz, eguzki, alderi sozialistak e, berantz nabarra meni egindu, hori e, ez da dudarik. E, Iruzzeizu alderi sozialista eta alderi popularen arteko alientzabatz egin godutela, edo gehiak izango dela PNU eta alderi sozialen arteko urbilketa bat? Hor uste dut, e, tokian tokiko paktuak martxan jarri daitezkela. E, araban, nahiko argi izan daiteke, ba... E, E, PNU edo TPE eta arteko aliantza, aldiz, gipuzkoan, ikusi beharko da PNU-B, zerrenako apostu da duen, ikusi da kampainan bertan ere PNU-B den e, ba ge geometria variableko izan dela, alegia zera batean, Markel Orlanok esaten zuen, ba, abertza lehen arteko batasunari, lehen tasunan behar zitzaioa eta gero behin bildu legalizatuta, hor aurkeztu e, du bere burua eta PNV ba, alderdi zentral bat ez eta hor duan, e, arabera batzuekin edo bestegekin paktatzeko gaitasunak ikrikoluen alderdi bat gisa. ez. duan, hor ikusten dauzken finean, ba, PNV ba, e, e, gestio alderdi bata, eta ikusiko du bere interesen arabera eta berak dezen dituen tesian arabera ba, puntuan, e, tokian tokiko akordioak e, martsan jarriko dituela. Zutuzte, e, ba, paktu horokorrik eongo dela e, maila horretan. Ongi da, ba, momentuz e, horrekin geratzen gara, eguzki, mi esker gurekin izategatik, bigarren aldiz e, gau ontan gainera. Bai, nizkertu egin. esker.